як ти собі сліпи позаливав, як у кафе Георг забрів, як буфетниці свою книжку подарував, а останньому п'янюзі пляшку коньяку купив, як тебе геніального письменника, а голову бурююся, стривай. Який Георг, який п'янюга. Я влаштував фуршет у видавництві з приводу виходу нової книжки. Потім, уже на вулиці зустрів одного курсника Порохню. Ми зайшли з ним не в кафе, а в бар. І називається він у Цезаря. Там, здебулись ще двох знайомих художників. А потім? Потім? Кат його знає, мабуть, додому подався. Я ж у себе в ліжку прокинувся, а не під кущем. Треба пити менше. «Ти ж подивився на нього, як і праведник, ха? Я тут богодушу віддаю, а він мені мораль читай. Та послухай же нарешті, після Цезаря, а може ще якогось августійшого, чорти занесли тебе до кафе Гелорк. Ти взяв тричі по п'ятдесятку нікуди сна і зовсім очманів. Виняв із дипломата свою книжку і з дарчим написом вручив їй буфетниці» що дедавна Карлючів не розшифрує найдосвідченіший у світі графолог-експерт. Потім причепився до одного з відвідувачів п'яниці з п'яниць на прізвисько Мориман. Хотів йому подарувати свій бестселер, але Мориман сказав, що книжка йому потрібна як зайцю боти. Він, мовляв, буде набагато щасливіше, якщо пан письменник розщедриться на 150 горілки. Що робить наш літератор? Купи пляшку коняку Айпетрі і ставить її на стіл мореману. Гуляй, батя, це твоя. Мені стає зовсім кепсько. Соловію, хриплю, мені світ не милий, а ти зі своїми розіграшами. Та втям нарешті своєю похмільною макітрую. Я зараз із тобою не як із з другом говорю, а як із свідком, поки що. А там можеш і підозрюваним стати. Чи ти хочеш, щоб я тебе до управління викликав? Сергій, хто з нас вчора перебрав? Я чи ти? Яким ще свідком? Чого? Помовч, я ще не закінчив. По моремана прийшов рідний брат, щоб відвезти його додому. Але той, побачивши пляшку коньяку, послав брата подалі і сказав, що нікуди не піде. Між ними вщенилася сварка, тут ще йти встряв. Почав запрошувати брата до столу скуштувати нектару напою богів. Твої слова, пане письменнику. Не знаю, яким чином, але буфетниця їх добре запам'ятала. Брат взяв тебе за рукав і став канючити, щоб ти йшов геть із цього гадючника. Мовляв ж, лахетній людині, якою є пан письменник, не годиться отиратися серед такої сумнівної компанії, та ще й пізньої години. Через деякий час ви вдвох вийшли з кафе, і назад ніхто з вас уже не повернувся. Ти ж, певно, впадався додому». А ось Муриманового брата знайшли у скверику неподалік кафе мертвим. Коли він сидів на лавці, очевидно, чекаючи Муримана, хтось ззаду розгалемсив йому голову. «Про кого це він мені розповідає? Невже про мене?» «Георг, буфетниця, Муриман, якийсь брат, що за чортівня? Нічого і нікого я не знаю. Був у видавництві, був з однокурсником порохнею у барі. Там до нас приєдналися художники графіки Смалюта і Вовчук. Смалюта замовив пиво, таке темне, аж чорне. Ну, звичайно ж, то все пиво. Не треба було. Боже, поверни мені пам'ять. Дай хоч пригадати, як ми з бару вибралися. Отакі От справи пашу.